și pe pământ, și sfânt. Din nou împreună iubiți. ascultători, de data aceasta cu ocazia programului L 072, care psi se aduce cu multă dragoste din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, studiul cuvântului lui Dumnezeu pe care îl petrecem împreună de o bună bucată de vreme ne aduce astăzi în fața Evangheliei după Luca de la capitolul 5, din care vom citi în curând versetul 22. Urma de explicațiile care îl însoțesc, ca după aceea să continuăm cu celelalte versete pe care, prin bunătatea lui Dumnezeu, le avem pregătite pentru dumneavoastră. Înainte de aceasta însă, vreau să vă istorisesc visul unui om. Un bărbat avea urâtul de a cerceta duminicile, în loc să meargă la biserică, cerceta cârciumile satului și își bătea joc de cele sufletești. Când cineva îi spunea că nu este bine, ce face? El răspundea. E. Femeia mea merge regular la biserică și se roagă ea și pentru mine. Omul nostru decădea în fiecare zi mai mult, tot mai jos. Într-o noapte, el a avut un vis fioros. Se făcea că murise și el și soția lui. Amândoi au ajuns la porțile raiului. Un înger deschise poarta și lăsă numai pe soția să intre. Bărbatul întrebă mirat, de ce nu îl primea și pe el? Îngerul i-a răspuns, Tu nu trebuie să intri." Soția ta intră și pentru tine, în locul tău. Aici ea ține locul tău, așa cum l-a ținut și pe pământ când mergea la biserică pentru tine și se ruga ea și pentru tine. Apoi porțile s-au închis, lăsându-l afară, el dete să strige și se trezi îngrozit din somn. Din clipa aceea, el se făcut om credincios și n-a mai trimis pe soția sa să se roage pentru el și în locul lui, îngrijindu-se de acum încolo singur de mântuirea lui sufletească. Iubiți ascultători, s-ar putea ca această împrejurare să aibă multe de spus și pentru noi. Trebuie să fiu cinstit și nu pot să vă spun că exact s-au petrecut lucrurile a Ievea. Dar Dumnezeu marea lui bunătate poate să facă și astfel de minuni numai ca să trezească pe om la realitate. Dacă tu te mulțumești cu ceea ce fac alții pentru tine, cu rugăcinile care se înalță de către preoți sau cu rugăcinile pe care crezi că le-ar face sfinții sau tot alții, să știi. Preoții, sfinții și aceia pe care îi pui tu să se roage pentru tine vor avea parte de veșnicie, pentru că dacă tu străiești viața acum în lume... În plăcerile lumești, cu ea ai să rămâi. Fie ca istorisirea visului acestui om să fie de folos și de efect în viața noastră, trezindu-ne la realitate și învățându-ne că noi înșine trebuie să mergem înaintea lui Dumnezeu și să ne căutăm mântuirea noastră personală, să găsim un contact direct și personal cu El pentru ca să putem avea parte de o întâlnire directă și personală cu El când ne vom afla în veșnicie. Ajută-ne, Doamne Tată Ceresc, te rugăm în numele Domnului Iisus să înțelegem nevoia aceasta personală de întâlnire cu tine și primindu-L pe Domnul Iisus pe care tu l-ai trimis pentru mine și apoi umblând prin Domnul Iisus pe care l-ai trimis pentru mine să fiu primit înaintea ta din pricina Lui și să pot umbla liber și cu bucurie în slava veșnică înaintea ta tot din pricina numelui Domnului Sus, al cărui nume dorim să fie binecuvântat, amin. Să înveți singur să te rogi Tatălui din cer preascult, cum cer pâine și poveri. De minunat să ne rugăm noi înșine pentru nevoile noastre. Rugăciunea este pentru suflet, ceea ce este respirația pentru trup. Nimeni nu poate respira pentru mine, eu trebuie să respir ca să trăiesc, nimeni nu se poate ruga pentru mine, eu trebuie să mă rog ca să pot trăi. Desigur, nu este vorba despre sprijinul în rugăciune de care avem nevoie unii față de alții, ci este vorba aici de viața pe care o trăim noi înșine de rugăciune, la care se poate adăuga și este nevoie de ajutorul celorlalți. Dar nu poți ajuta un mort să respire. Ajuți pe unul care respiră, dar nu poate respira suficient. Iubiți ascultători, suntem cu studiul nostru la Evanghelia după Luca, la capitolul 5, cu versetul 22, În prejurarea în care Domnul Isus ia aminte la faptul că Phariseii și cărturarii cârteau în inima lor atunci când el a spus slăbănogului: Păcatele îți sunt iertate. Versetul 22 spune în felul următor. Isus, care le-a cunoscut gândurile, a luat cuvântul și le-a zis: Pentru ce cârtiți în inimile voastre? Haideți să găsim câteva cugetări cu privire la acest verset pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne l-a pus în scriptură, tocmai cu scopul să ne învețe ceva. Să vedem cine ar putea învăța, și versetul acesta. Domnul Iisus, fiind Dumnezeu, vedem că pătrunde în tainițile ființei omenești și scoate totul la lumină. Nimeni și nimic nu se poate ascunde de El. Gânduri, simțuri și mișcări, toate îi sunt cunoscute, toate stau în deplină lumină înaintea lui. În măsura în care noi ne contopim cu Mântuitorul nostru, semănăm cu El, cunoscând tot mai multe taine din noi, din alți oameni și din Împărăția Lui Dumnezeu. Adevărul se descopere inimilor curate, după cum găsim la Matei 5, cu versetul 8, adică inimilor sincere. Iisus le-a cunoscut gândurile și le-a zis, pentru ce cârtiți în inimile voastre? De câte ori ne-ar putea întreba și pe noi același lucru? Nu e zi să nu cârtim în inimile noastre. Poate în vorbele noastre nu cârtim, dar inimile nu sunt curate, de aceea trebuie să ni le sfâșiem, cum suntem îndemnați de prorocul Ioel la capitolul 2 cu versetul 13. Gândurile rele se nasc în inimi, în dorinți. Iată de ce trebuie ca orice gând să-L facem rob ascultării de Hristos, cum ne învață Apostolul Pavel la 2 Corinteni 10:5. cu De la neîmplinirea dorințelor se nasc apoi cârtirile. Cine s-a predat cu adevărat lui Dumnezeu nu mai are dorințe proprii, ci dorințele lui Dumnezeu devin dorințele lui. Cărturarii și fariseii cârteau față de Domnul Isus, pentru că El zicea altfel decât cum ziceau ei și lucra altfel decât cum lucrau ei. Să nu cârtim față de cei care nu gândesc și nu lucrează în felul nostru. Poate că dreptatea nu fi de partea noastră, mai bine să cercetăm mai întâi în mod adânc lucrurile ca să putem ajunge la adevăr. Observăm aici că Isus care le-a cunoscut gândurile, a luat cuvântul și le-a zis, pentru ce căptiți în inimile voastre? Gândurile sunt și gândurile bune, care nu sunt duse până la capăt, adică nu sunt întrupate în fapte bune. Dacă vreau să dovedesc limpede că vorbele mele sunt în adevăr, trebuie să arăt în trăirea mea și în lucrările mele acest act, acest lucru. Domnul Isus a arătat din plin cărturarilor și fariseilor, prin lucrările sale, adevărul cuvintelor lui. Lumina este lumină numai când arde. O candelă stinsă nu e de niciun folos. Nu este candela adevărată. Să fim, deci, adevăr în toată ființa noastră. Așa ne vrea Dumnezeu, numai în felul acesta suntem creștini. Adevărați. În versetul 23, Domnul Iisus, după ce le pune întrebarea aceasta, continuă cu următoarele cuvinte. Ce este mai lesne a zice, păcatele sunt iertate sau a zice, scoală-te și umblă? Vedeți, numai noi, oamenii, se nasc întrebări cu privire la Dumnezeu și la puterea Lui. Noi putem spune ce este mai lesne la Dumnezeu. A vindeca și a ierta... Erau deopotrivă de ușoare pentru Domnul Isus. Cei de față se așteptau însă la vindecare și nici de cum la iertare. Și totuși Domnul Isus întâi iartă și după aceea vindecă. Ce era mai bine pentru acel slăbănov? Iertarea sau vindecarea? Desigur, el nu s-a fi gândit atât de mult la păcatele sale cât s-a gândit la boala sa la vindecarea trupului său. Poate i-o fi trecut ca un fulger prin minte că cel care poate face minuni așa de mari cunoaște și păcatele oamenilor și va fi simțit în el o neliniște și o mustrare de cuget. Oricum, Domnul Iisus întâi îl iartă. Iată lucrul de căpetenie. Fie că cineva este bolnav, fie că este sănătos. Și anume, păcatele iertate, Dar, din nefericire, tocmai lucrul acesta nu vor să-l caute oamenii, cu toate că este de cea mai mare trebuință. Ei nu-și dau seama de a păcatului și de urmările lui veșnice. Fiți înțeleți ca șerpine îndeamnă cuvântul. Se zice că șarpele caută totdeauna să-și acopere capul. Loviturile în trup nu-l omoară, numai cele în cap. Așa trebuie să facă și omul credincios, să-și asigure și să-și păzească viața cea nouă duhovnicească. Să nu inversăm valorile, mai întâi trebuie să căutăm în viața duhovnicească, mai întâi trebuie să căutăm lucrurile veșnice și apoi pe cele vremelnice. Mai întâi să ne știm cu păcatele iertate și împăcați cu Dumnezeu, după aceea să ne căutăm. Bolile trupului. Dacă în ce privește trupul nu există o deplină siguranță de vindecare, atunci să știți. În ce privește latura duhovnicească, este siguranță de iertare și vindecare în jertfa Domnului Isus Hristos. Dumnezeu ne dă și vindecarea trupului, dar numai în măsura în care nu împiedică lucrarea sa duhovnicească în noi. O boală, o suferință, de multe ori lucrează la desăvârșirea noastră mai mult decât sănătatea și bunăstarea. Să fim siguri că Dumnezeu știe ce este mai bine pentru noi, pentru că El știe totul și poate deopotrivă totul. Iubiți ascultători, iubiți credincioși, vom vedea cu multă mirare, cu bucurie și poate cu rușine, în veșnicie, că împrejurările cele mai critice și mai grele din viața noastră au lucrat, de fapt, de săvârșire în noi. Aceasta ne va duce să îi mulțumim Domnului în ziua aceea mare, poate mai mult pentru greutățile și încercările din viață decât pentru binecuvântări, deoarece aceste încercări și greutăți ne-au dus aproape de el mult mai bine decât ar fi făcut-o o stare de prosperitate. Mi-a fost dat în... Tinerețea mea să trec prin multe împrejurări și încercări grele, de neînțeles, pentru care nu găseam nicio explicație. Și cât n-aș fi dat să scap de ele atunci? Au trecut ani și după 20 și ceva de ani de zile, când Domnul a îngăduit ca, într-un mod puțin, într-un mod foarte mic, să văd totuși ce minunat au lucrat acelea în viața mea, să spun acum, Doamne, mulțumesc pentru ele. Atunci nu i-aș fi putut mulțumi deloc. Dar câte vor fi acelea? pentru care în veșnicie îi vom aduce slavă Domnului. L-am spus gândul acesta cu intenția de a întări pe frați și pe surori care trec prin fel și fel de experiențe, fie trupești, fie sufletești, să nu deznădăjduiască, să caute să mulțumească Domnului să se supună în liniște și răbdare, cerând de la el putere să le poarte, mai degrabă decât să fie îndepărtate, pentru că acestea lucrează în noi o greutate tot mai mare de slavă, așa cum le spune apostolul Pavel în epistola lui către romani. Mi-aduc aminte de un om care a refuzat cercetarea lui Dumnezeu și prin aceasta din nefericire și-a refuzat mântuirea. Omul acesta trăia în satul Corbeni din județul Arges pe la anul 1930 și ceva. Domnul a trimis peste el un întuneric adânc o stare de tulburare, el cunoștea Scriptura, mersese la adunare, dar nu se întorsese la Dumnezeu. Necăjit și tulburat, apăsat de toate împrejurările care erau peste sufletul lui, prin care Domnul îl chema să-și predea viața mâna lui, s-a dus afară în curte, stătea la țară, deci, cum am spus, în corbeni, și sub un și acolo a zis, Doamne, i-am te rog apăsarea aceasta, nu vreau să o primez, nu-mi trebuie, nu pot să o sufă. Dumnezeu a luat-o. Ce a urmat după aceea, în scurtă vreme, a ajuns peste el o vreme de prosperitate pământească. A ajuns un om foarte bogat, s-a căsătorit, a avut o familie plăcută, în sfârșit, toate au mers bine și la adânci bătrânețe, când trebuia să-și dea și el obsteticul sfârșit, frații care îl cunoșteau din tinerețea lui s-au dus și au spus, uite, omule, ești pe patul de boală, acum toate au trecut, trebuie să treci în veșnicie, ar fi bine să-ți predai viața domnului, pentru că tu îl cunoști pe domnul, la care el a răspuns nu pot. L-au întrebat, Mirați, cum de nu poți? Tu cunoști calea mântuirii, tu știi cum să te predai domnului, el a spus nu pot. De ce a fost întrebarea lor? Pentru că am făcut acea rugăciune sub cireș. Ce rugăciune? Și atunci el le-a explicat lor că Domnul l-a cercetat în tinerețe, dar el în loc să primească apăsarea și întunericul acela să se predea domnul să lase să lucreze în el, a respins și din pricina aceasta și a murit nemântuit. Domnul să ne ajute, frați și surori, să primim tot ce trimite El peste noi. Ne trimite câte o vreme de apăsare, ne trimite câte o vreme de boală în trup, ne trimite câte o neînțelegere din partea familiei, din partea fraților și surorilor: să nu cerem Domnului să ne ia, să cerem numai atâta har și putere să puteți trece prin ele, și dacă El găsește cu cale că e bine să ni le ia, putem să rugăm. Dacă nu, să-i spunem, Doamne, eu vreau să primez voia ta și lucrează în mine tot ce ți este plăcut. Această atitudine ne va face fie să ne fie luată apăsarea, că Domnul va găsi cu care că poate să ne ia dacă vrea. Ori ne va aduce harul și binecuvântarea să putem trece prin ea biruitori. Mi-aduc aminte de o altă împrejurare, un frate binecuvântat care în anul 1920 pusese chemat la armată. Fratele acesta era în sfârșit un om cu multă școală și simțea că primește foarte greu să fie comandat de oameni de rând. Așa cum știm în armată, când aceștia ajung în funcție de conducere, le place să bagiocorească pe cei cu carte. Dar el a spus așa, doamne, eu nu pot să primez din mâna oamenilor un astfel de tratament, dar tot ce îmi vor face eu primesc ca din mâna ta. După aceea s-a dus liniștit, acum era încredințat că tot ce-i se va face, îi face domnul și a zis din mâna ta, pot să primez, dar de la oameni nu. Și în timp ce era la comisia medicală de examinare, în fața dumnealui era un bărbat voinic, prin de sănătate, acesta era un copil de-al unui boier care împinsese bani mulți pe la medici și a început să spună că îl doare în spate, că îl doare la picior, că îl doare urechea. În sfârșit, cei care primisere bani au spus da, da, da, e adevărat, ești foarte bolnav și l-au trimis acasă. Când a venit rândul dumnealui, l-a întrebat: Tu ce vreme a schimbat aici? Nu vezi că te fluture vântul ca pe un pai? Și el a spus: Domnilor, mă flutură, nu mă flutură, pe mine vreau să mă luați în armată că de am venit aici. Aceia s-au uitat foarte mirați și contrariați unul la altul și au zis: Păi tu ai văzut-o la dinaintea ta că era. Frumos, ca un măr sănătos și totul, să vă tot. Tu ești bolnav și vrei să te trimitem? Și el a spus, domnilor, pentru asta am venit aici. Atunci l-au luat, l-au examinat și l-au clasat. L-au trimis acasă. Ce s-a întâmplat aici? Domnul l-a încercat ce a vrut să vadă. Te supui tu la tot ceea ce vreau să trimit eu peste tine în viață? În momentul în care domnul a văzut că omul acesta este hotărât să primească tot ce vrea el, domnul a zis, păi dacă ți-ai învățat lecția, -ți merge înapoi acasă și a scăpat. Multe împrejurări critice din viața noastră ar fi fost evitate dacă noi ne-am fi predat Domnul și am fi zis Doamne, din mâna Ta primezi tot ce îmi că Tu dai cea mai mare hal și cel mai mare binecuvântare. De altele nu am fi fost cutiți, dar le-am fi dus cu mult mai ușor dacă am fi arătat această predare deplină în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să învățăm și din lecțiile acestea ale altora căci ne-au fost date spre folosul nostru ca să ne determine să înțelegem, să primim ce vine peste noi de mâna Domnului? Domnul ne va da har și binecuvântări nebănuite, atât aici pe pământ, dar mai ales în veșnicie. Venind înapoi la studiul nostru, ne aflăm deci în versetul 24 de la Luca, la capitolul 5, pe care îl citesc. Domnul Isus le spune, dar, căpturarilor și pariseilor care cărteau în inima lor, următorul lucru. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, Ție îți poruncesc, a zis el slăbăgânogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Iubiți ascultători, tot ce a zis și tot ce a făcut Domnul Isus au fost zise și făcute pentru noi ca să știm sigur calea mântuirii. De aceea spune Domnul Iisus, dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Deci, să nu trecem cu ușurință peste vorbele și faptele Mântuitorului nostru, căci ele ne privesc direct pe noi, oamenii păcătoși, care avem nevoie de mântuire și de desfășurare neîntreruptă. Sfânta Scriptură este tot atât de actuală pentru noi ca și în vremea când a fost scrisă și va rămâne actuală până la sfârșitul veacului pentru toți păcătoși, da, și pentru noi care o ascultăm astăzi. Dar ca să știți că Fiul Omului are putere pe pământ să ierte păcatele, așa spune Domnul Isus. Aici este pentru prima dată când Luca folosește expresia Fiul Omului. Acest titlu arată legătura Domnului Isus față de omenire, după cum titlul de Fiul lui Dumnezeu arată legătura sa față de Dumnezeu Tatăl. Fiul omului este mântuitorul și mijlocitorul omenirii înaintea lui Dumnezeu, iar fiul lui Dumnezeu este ușa prin care Dumnezeu a intrat la omenire ca să o mântuiască. Definițiile acestea sunt atât de importante încât am să le repet. Fiul omului este mântuitorul și mijlocitorul omenirii înaintea lui Dumnezeu. Iar denumirea de fiu al lui Dumnezeu care s-a dat Domnului Isus este dată în interesul cu scopul de a ne arăta că El este ușa prin care Dumnezeu a intrat la omenire ca să-i aducă mântuirea. Atunci când ești cu adevărat pentru oameni, ca să le faci bine, Dumnezeu te umple de putere. De înțelepciune și de foc, ca să-ți duci la îndeplinire această slujbă, văzând, în adevăr, rod în urma ta. Deci, Domnul Iisus spune în versetul acesta: Dar ca să știți că Fiul Omului are putere să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, a zis el străbănogului: scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. În originalul grecesc, Stă scris, a zis plin de putere slăbănogului, ție îți poruncesc, scoală-te și așa mai departe. Nu poți porunci decât dacă ai putere. În grecește putere înseamnă dinamis, adică dinamită. Cel care poartă dinamita lui Dumnezeu în sine, poate să poruncească atât în propria lui viață, cât și în viața altora de diavolești se supun numai unei puteri mai mari decât ele. Domnul Isus era purtător de puteri dumnezeiești. Ca să dovedească tuturor celor prezenți, cât și omeniri întregi, cât și nouă astăzi care ascultăm, că puterea lui era reală când a fost vorba de iertarea păcatelor, deci în latura spirituală nevăzută de ochiul fizic, a poruncit vindecarea fizică a slăbănogului, lucrare văzută și înțeleasă de toți. Dacă ultima vindecare a trupului a fost reală, trebuie să știți, tot atât de reală a fost și iertarea păcatelor, adică vindecarea sufletului slăbănogului. În cuvintele din Matei 9,2 și Marcu 2 5 Domnul Iisus îi spune slăbănogului, fiule, păcatele îți sunt iertate. Această formulă cu care se adresează Domnul Iisus slăbănogului, fiule, arată marea dragoste pe care mântuitorul nostru o are față de toate făpturile căzute în robia păcatului, a suferințelor de tot felul și a morții. Cum putem să ajungem la iertarea păcatelor? Venind la Domnul Isus cu credință și pocăință adevărată. Cum putem fi siguri de această iertare și cum poate fi a recunoscută de alții? Sculându-ne din patul păcatelor noastre și umblând pe căile Domnului. După roadele lor îi veți cunoaște, spune Domnul. Ție îți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Iertarea pe care o dă Domnul Isus se dovedește prin puterea pe care o aduce ea. Când îți iartă păcatul, nu se va opri aici. Slăbănogul nu este numai asigurat de pace cu Dumnezeu, ci primește puterea de a-și lua patul și a umbla. Felul cum sunt înșirate aceste cuvinte, păcatele sunt iertate, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă, este vrednic de luat aminte. Cel din lucru de care are nevoie omul este iertarea păcatelor și nașterea din nou. Fără iertarea păcatelor și fără viață nouă nu există putere de a umbla, căci acolo unde este iertarea păcatelor este viață, putere și fericire. Cine capătă iertarea păcatelor, capătă și putere ca să umble pe calea cea nouă spre casa cea veșnică pregătită în cer de Harul lui Dumnezeu. Unul din semnele celui iertat Celui mântuit din patul păcatelor este ridicarea lui și umblarea pe drumul cel nou care duce spre casa cea veșnică. Toți cei care îl văd știu lucrul acesta pentru că el umblă numai după lucrurile veșnice, spre deosebire și în contrast cu toți cei din jurul lui care caută lucrurile și plăcerile pământești. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului L-072 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. După o poezie, dorindu-vă binecuvântarea și harurile lui Dumnezeu să fie și să rămână peste dumneavoastră, veți asculta o cântare de încheiere. Așadar, dăm citire poeziei O, Sfânt Cuvânt al Lui Christos. O, Sfânt Cuvânt al Lui Christos. Cuvânt al milei și al dreptății, a cei de sus și a cei de jos, al pedepsirii și al răsplății. O, sfânt cuvânt, o, bun cuvânt, tu mi-ești un veșnic legământ ca să trăiesc, să mor voios, pe veci alături de Hristos. În științările ce-mi spui, mă fac mai treaz pe orice cale, spre tot ce e, spre tot ce noi să nu greșesc luminii tale. Mustrările ce mi le dai, eu le primesc cu ascultare, căci vreau să duc mereu un trai curat spre viața viitoare. Pedepsele ce mă îngrozesc, mă fac să fug de orice rele și să mă rog și să-mi păzesc mai sfânt tot drumul vieții mele. Nădejdea ta mă face oricând să nu mă las, ci de orice dată să mă înalți mai drept având încrederea nezdruncinată. Răsplata ta de nepătruns mi ce orice suferință. O, sfânt cuvânt, tu mi-ești de ajuns prin toate până la biruință. Amin.